Hoofstuk 224 Waarom te veel naspeer in die dieptes van Elohimse werk vir Elohimse kinders nadelig is? Sirene is vrou nou aan die kankie, Oe jy, my lewe, waarom mag of moet die mens dan die dieper in jou werk navors nie? Waarom is sulke navorsing volgens jou uitspraak nadelig vir die liefde vir jou? Ek glo juist die omgekeerde, Eers as die mens jou werk steeds dieper en helderder erken, moet die mens toch toeneem in die liefde vir jou, en nie daarin verswak nie, want selfs onder ons mense is het immers alreed so, met, dat so een mens vir ons steeds dierbaarder word, hoe meer volmaak dier ons in hom ontdek. Hoeveel te meer sal dit dan nie die geval wees met jou, die meester en skepper van alles wat groot, volmaak, en van alle grootheid en volkomenheid en glansreikheid is, wanneer ons jou steeds dieper leer ken. Daarom sou ek jou, my lewe, self wel wou vraag, of jy my oor hierdie sonderlinge ster iets anders sou wil vertel, want my hart sê vir my, dat ek jou dan eers heeltemaal sal kan liefhe, as ek jou steeds dieper in jou almachtige en hoogwijse wonderwerking sal leer ken. Niemand kan jou immers as die enigste Elohim en meester lief hee, as hy jou nie eers vooraf leer ken het nie. Daarom is ook die ken van jou immers die vernaamste rede van ons siel om jou lief te hee, soos ek ook my vrou eers moes leer ken, voordat ek haar in my hart kon opneem, en as ek haar nie geken het nie, dan soos hy sekerlik ook nooit my vrou geword het nie. Nou het die kynkie geglimlach en gesê, o my liewe sirenees, as jy my dikbal sulke weise lesen sou gee, sou ek uiteindelik ook wel in rechte verstandige mens word. Kyk, daar het jy nog my toch louter niewe dinge vertel. Denk jy nou eers in, jy was nou vir my onweiser, aangezien jy my wil bewys dat, teen my waarschuwing in oor te veel navorsing in my werke, dat dit vir die siel van die mens, wat betref die sfeer van sy liefde vir my, nie bevorderlik is nie, maar dat dit juist wel net bevorderlik is. Hoe Hoesou ek dan nou, in vergelijking met jou, 'n leerling, jou oor die onbekende sake moet onnerig? As jy beter motiewe vir die liefde ken, as die wat jou Elohim en jou Skepper jou gee, hoe kan jy van hom dan in meer diepgaande onnerig vraag? Of denk jy daak dat Elohim om dier verstandelike redes, wat dier mense bedink en saamgestel is, tot iets sal laat beweeg, of hy een rechter volgens wereldse wette sal wees? Hoe sereenies, nou is jy toch wel op een baie groot dwaalspoor, want sien, ek alleen ken immers my ewige ordening, wat die moeder van alle dinge is. Uit hierdie ordening het jy ook voortgekom, die liefde van jou gees vir my, is jou mees kenmerkende lewe. As jy nou hierdie liefde vir my, van my wil afwend, na my skepsels, om my dan sterker liefde hee, terwyl jy my toch sigbaar lewend voor jou heet, sê my, sal so'n dwaasie manier, om die liefde te versterk, wel sin hee? Ja, vir iemand wat my nog nie ken, en wat my nog nie heet nie, is dit wel moendlik, om om op jou wee na my te laat kom maar as iemand my al reeds op sy skoot het, waarvoor sal jou trapsgewijze methode dan nog dien? Nou het sy reenies geweldig verbaas geword, en dit het om baie geraak, en niemand het meer oor die komeet gevra nie.